Сидячи поруч на тій колоді і вдихаючи аромат черемхи, тополиних терпких бруньок, розірваних молодим листям, та торішнього листя, яке лежало вогким килимом під ногами. А незнайомка розповіла, що звати її Поліна. Вона працює гувернанткою в багатій родині одного банкіра, займається з його дітьми, водить їх на прогулянки, читає книжки, а ще з власної ініціативи навчає старшу дівчинку гри на фортепіано що дружина банкіра рідко буває вдома. Вона то в салонах краси, то ходить із приятельками на шопінг, то на каву. Розповіла, що взагалі роботою та ставленням до себе вона задоволена, хоча, звісно, мріяла не про це. Особливо, коли закінчила консерваторію, але похмурі часи, нестабільна епоха перемін, пан Юрій зітхнув, знову прислухався до космічних звуків музики з динаміка і продовжив, не відриваючи погляд від блискучих, мідних кавників. Я теж їй щось розповідала. І про моє життя, і про давні плани написати докторську з прикладної математики, посісти помітне місце в науці, про плани, яким не судилась реалізуватись. Незнайомка кивала зі співчуттям і розумінням, інколи сплескувала руками, і я вже не дивувався, побачивши на її руках мережені рукавички, білі, а ще мережені манжети, старовинної сукні, чорну шаль на плечах та вузеньки чорні черевички зі шнурівкою. Я тримав у руках свого капелюха і говорив, говорив, і знаєте, я, я говорив із нею, французькою, випалив він. Господи, сплеснули руками Амалія, а Юрій продовжив. Не знаю, скільки часу минуло відтоді, як ми сілись на тій деревині і почали розмову. Але раптом я згадав, що їхали ми додому що хоч як шкода, а треба уже якось і вибирати звідси. Навіть подумав зателефонувати знайомому, у котрого була машина. Але в кишенях мого ртука мобільного не було, а годинник на довгому ланцюжку клацнув, відкинувши срібну книжку, кришку і показав доволі пізню годину. Я перевів погляд на незнайомку, але вона всміхнулася, знову взяла мене руку і повела за собою вгору. Метрів за десять дама вказала поглядом, «На вхід у печеру». «Це прохід із правого берега на лівий. Не бійтеся, ідіть за мною». Запросила вона мене слідувати тунелем, що з її слів вів на лівий берег. Я розгубився і намагався пояснити, що це може бути небезпечно, що вона ризикує своїм життям. Про моє я вже промовчав. і Відповідь була дивною. «Зовсім ні. Я добре знаю цей тунель». «Ми ходили ним навіть із дітьми», – відповіла незнайомка, і мені стало соромно через свої побоювання. Та я був здивований, як така тендітна жінка могла блукати закинутим тунелем, а тим більше разом із довіреними їй дітьми банкіра. Я зробив кілька кроків уперед і помітив у глибині тунелю світло. Закріплені метрів за двадцять один від одного на сіна горіли факели, Пахло вже не прілим листям, а теплом вогню. Стіни були земляні, глинисті, але досить рівні й сухі. Поліна рухалася вперед, у світлі факелів і здавалась схожою на марево. Мені закортіло торкнутися її, щоб пересвідчитись, що вона реальна. Натомість, я боляче вщепнув себе за руку, нічого не змінилось. За мить мене накрило хвилею непереборного бажання, ніби кров закипіла мені й заслукотіла у вухах. Я настогнав її, обхопив руками за талію, повернув до себе і поцілував у губи. Я зробив би те саме, навіть якби це загрожувало моєму життю. Це було сильніше за мене. І не втримавсь Віктор, а Амалія промовчала, тільки дивилась на оповідача широко розплющеними очима. А вона не дала мені ляпаса, не вирвалася і нічого не сказала. Вона відповіла на поцілунок. Капелюх мій злетів із голови, і її зачіска розтріпалась, але нам це не заважало. Пан Юрій замружив очі, ніби знову поринувши у спогад про цю неймовірну пригоду. Тепер не витримала Амалія. Боюсь навіть питати, що було далі пане Юрію. Чоловік мовчав, і далі сидячи із заплющеними очима. І жінці навіть здалося, що так він стримував імовірні сльози, щоб бува не викотились перед чужими людьми. Потім зітхнув і продовжив. «Якась чужа рука грубо тормосила мене за плече, і незнайомий голос питав, чи не збираюся їздити по колу, адже вже кінцева». «То все це вам наснилось?» – вихопилася з полегшенням у Віктора. Юрій промовчав, а потім нерішуче промовив. «Не думаю». «Але як же це? Хіба таке можливо?» Здивувалася Малія і трохи насторожилась. «Чи бувало, у цього пана немає проблем із головою?» А ви ці п'ятниці випадково нічого не святкували на роботі, стримав на устаху смішку реаліста Віктор. По-перше, я не п'ю, навіть образився на таке припущення Юрій.